з обвалами в самому існуванні. Не дивилась ні на що навкруги їй думала, аби тільки не пропасти, аби втриматися при самому житті тоненькою ниточкою змислу, що збережена їй наостанок. Надвечір виснажена в кінець від голодного терпіння, від'їхала в напрямку до свого села, вчепившися за березові дрова, з сірою скрученою корою на товарному потязі. Але в дорозі зневірилася. Бо син вже вернеться до станції або до міста, куди його завезе кожен потяг, якщо станцію пропустити. В місті знайде тепер щось на поживу, це не зима, коли все було завіяне. І він знає, де переночувати можна між дошками. Чого б він до порожньої хати їхав, знаючи, що мама тут зосталась, вернула до міста. І розгублена думками вже не встереглась. І разом з братьма селянами схоплено. І на Тягарівці відвезено в глухий степ. Там викинуто. Добре, що не дуже далеко. Верст за двадцять. Брели знеможені сонною повільністю переставляючи ноги. Живилися корінцями, виритими в ярках. Торішніми перемерзлими бурячками і картоплинками з покинутих городів. Часом знаходили дрібні соняшники. Їх насіння взяли, але трохи поживне ось таки добралася Дар'я Олександрівна до станції, щоб не мозолити службовцям очі і перебути непомітно, відходила в сусідні перелізки. Оселя біля самої станції чимала, з будівлями, біля яких можна знайти скоринки, картопліні лушпайки та іншу остачу поживності. Проночівлю досить і куточків по пустельних дворищах, дірявих сарайчиках і дворітніх. Був погожий день. Пішла Дар'я Олександрівна по полю шукати їстівного рослиння. Знайшла щавель і з'їла його кислющі листки. Коли верталася, виняла дончин зошит, збережений на грудях. Поглянула на нерівні дитячі літери і знов окропила їх сльозами, за якими вже світу не могла бачити. Постоїла і трохи втишилася серцем. Якраз тоді під'їхав потяг, і вона поспішила, надіючися, що міг синок приїхати, не побачивши її тут, помандрує далі. А вона так гірко задихалась. Люди з вагонів бачать. Йде до станції висока і худа, як комишина жінка. Раптом падає. Декотре, вискочивши з потяга і підбігши до неї, взяли її і поклали коло стіни, там, де бак з водою. Набирають води і хлюпають на обличчя. Один з тих людей кладе її скибочку пшеничного хліба на рукав. Знаходиться серед них також лікар, перевіривши пульс. Він сумно хитає головою. Вже кінець. Надмірне виснаження. Стоять пасажири і не знають, що робити. Жінка померла на їх очах. Риси обличчя блідого, мов хліб, що лежав на темному рукаві. Такі строгі і гарні, при всій жахливій худорлявості мов вирізблені в світловому камені. Зняли люди картузи і капелюхи. Хтось що носив на собі, не зняв шкіряної кепки тільки подорожні з викривленими і брескливими губами, у френч жовтастого відтінку. «Чорт з нею», – сказав він, «такі, як вона не хочуть робити». Сказав це зелісно і пиховито, по-російському, хоч і невиразно, бо окремі звуки пропадали. Можливо, тому що в цей час покурюючі Жував папірос. Люди всі повернулись до нього і глянули так похмуро, що він відметнувся від них, погано лаючись. Той, що клав хліб, знов глянув на покійницю і питає: Що в неї в руці? Він і лікар, нахилившися з трудом, розняли пальці мертвої і взяли зошит. Лікар розправив його і читає вголос: Зошит учениці Олени Катранник. Помовчавши, він додав «Найдорожча річ була в матері від покійної доні, мабуть, остання. Вся оплакана з нею і смертью». Він опустив очі, відвернувшись, пішов, ніби присліплений. Саме тоді ударив дзвінок, і всі поспішили до вагонів. Вертаючися через боянисті садиби, Хлопець почав збирати старі кісточки з ягід. На аркуші бляхи, покладеному зверх двох цеглин,